Мені раптом захотілося відразу хопитись і помчати до дівчини, щоб чесно пояснити, вона має до мене зовсім не те почуття, про яке мріяла. Звільнити її від страху, тобто від себе. Але, але тоді він перейде до мене під іншим ім'ям. Страх самотності. Ось так, страх закільцовував єдиний ланцюг усіх нас. Я міг би, звісно, на ній одружитись. Але я не любив її. Я це знав, напевно. Любов умерла в мені вже давно. Я збрехав, кажучи, що не пам'ятаю, кому дарував плящину вузку. Але сьогодні мені захотілося говорити правду. Це була дівчина із паралельного класу. У неї був поганий зір, і вона носила окуляри з товстими шкельцями. І тому її очі виглядали неприродно великими, як дві риби за шклом круглого акваріума, що спотворює зображення. Її волосся зблискувало міддю і пахло чаєм. Вона розповідала, що бабуся в дитинстві ополіскувала її коси густою заваркою. Спочатку я навіть не знав її імені, із хлопцями з того класу ми ворогували і часто сходилися на шкільному стадіоні для. З'ясування стосунків. Я зіштовхнувся з нею випадково у денному сеансі в кінотеатрі, коли прогулював уроки. Вона сиділа у буфеті, її тістечко метляючи ногами у білих, якихось занадто дитячих для нашого віку шкарпеточках. Кінчик її носа був заморзаний кремом. Усе це видалося мені куметним. І я зрозумів, що ця ласунка теж прогулює уроки і я упоруч. «У тебе на носі крем!» Це були перші слова, у яких почалося знайомство. Пізніше ми винишли власну обетку з маленьких танцівників і надсилали один одному зашифровані листи. Це були короткі записки з багатьох банальних фраз шкільної тематики, складені з низки смішних істот, що вихиляються в різних позах. Мені набридло вчитись, а тобі? А що тебе буде схемій цього року? На перервах ми не спілкувалися, не ходили під руку, як це робили багато старшокласників, а тільки іноді обмінювалися змовницькими поглядами і розуміли одне одного без слів. Завтра чекай листа. Я написав, а ти? Зате в усі вихідні були нашими. Коли я дивився на неї, мені здавалося, що вона була оповита серпанком світла, і усе в ній... Від кінчиків волосся до кінчиків пальців було вкрите позолотою, а силует був нечітким, розмитим, не мов би, розчиненим у цьому світлі. Вона любила солодощі і сама нагадувала про зорий людяник, що тане. Якось, коли ми сиділи в її оселі і розглядали книгу, я поклав їй руку на коліно. Це сталося зовсім випадково, але я пам'ятаю, що в той момент, коли хотів рукою і відсмикнути внутрішній голос сказав мені «Не треба, почекай, подивимося, що буде далі». А далі ми просиділи нерухомо дві години, провиставши книгу від початку до кінця разів п'ятнадцять. Тоді, напевно, я і зрозумів, що то є любов. Це трепет і світло, льоданик, який тане у роті, жар і лід. Жах і захват, злочин, який заслуговує на четвертування, є у горлі, німота, повітряна яма, мурашки по шкірі. Коли після літа, впродовж якого ми не бачилися, вона кудись в'їхала, а я три зміни відмучився у спортивному таборі, мені сказали, що вона померла. А з часом я навчився глушити ці спогади безліч у способі. Невміло розведеним спиртом, гітарою, автостопом, спортом, бійками. З кожним роком я відкривав у себе щоразу нові ліки, випадкові зв'язки, джаз, чужі компанії, суворий мордобій і, зрештою, ніч і вітер. Мене гнав страх. Навіть рукавички чи парасолька, забуті у таксівці, викликали приступ жаху. І я мріяв бути зовсім голим, як Адам, що вийшов незло злона людського. Подали кальмари, пиво, хромтливі булочки, срібні пакетики з влією, соуси, пляшку камільєї.